Adás van. Józsit, menj már ki, nem bagózunk. Anyuka, vidd már ki a gyerekek, kezdenél. Edit, nem tudnál egy kicsit halkabban dolgozni? Kezdünk. Na ne. Na, újra. Felolvasjó.com Most, Csógór! Kendet hallottam én az elég, ügyemög a fene! De, ha Mindenkinek van hangja. Sziasztok! Ti most a mindenkinek van hangja című pótkasztadás első számát hallgatjátok. Ambrusal vagyok, és én szerkeztem ezt a műsort azokkal a közreműködőkkel, akiknek a nevét majd az adás végén fogom felsorolni. Röviden elmondom, hogy a következő bő 90 percben miről is lesz szó. Az adásban hallgathattok rövid novellákat, amit a felolvasó blog aktív előadói hangosítottak meg, valamint lesznek versek is gyerekek előadásában, és interjúkat is hallgathattok különböző irodalmi és könyves témában. Megkérdeztünk gyerekeket arról, hogy mit is gondolnak ők a könyvekről és az irodalomról. Megtudhatjuk, hogy mi is az a biblioterápia és megismerhetünk egy versekkel is foglalkozó fejlesztő informatikust. A nemrégiben Pécset járt Grecsó Krisztiánt könyvekről és könyvcímekről faggattuk, és közösen beleolvashatunk a Megyek Utána című regényébe. Végül betekintést nyújtunk a felolvasás nehézségeibe is egy kis bakiparádéval. Tartsatok velünk, és ne felejtjetek. Mindenkinek van hangja. felolvasó.wordpress.com. Anvike vendette a kosut utcában. Előadja Engler József. Meghaltál! Végre! Kimultál! Végre látom a halott, szőrös, randa tedemed. Igen, rólad van szó, te, minden lépen kanál, provokáló féreg. Te, te, aki elcsábította tőlem, ők, akit... Mindennél jobban szeretek? Rólád, aki galád módon megvonta hát tőlem a folytonos figyelmét és szeretetét. ott én, tudod, a levőleg százszor, sőt, ezerszer jobb vagyok nálad, van Nem, nem lesz ilyen többé, véget vetettem az uralmadnak, nincs többé hatalmat felette. mától fogva csak az enyém, az enyém, nem, lesz már soha többé olyan nap, hogy téged mindenhová hurcolálsz. Engem meg kint hagy a nappaliban egyedül, makányosan, azzal a pár darab újsággal, ami lefoglalhatja a figyelmem.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 Egyedül az egyik füledet hagytam meg, hogy halld, amint azt mondja nekem. Ó, oh, köszönöm, Nyuzikám, hogy megmentettél ettől a szőrös barzalomtól. mert csak ennyit értem ez? Egy nyomvat fület. Ennél még egy picivel sem többet. Már csak a tetemet kell eltüntetnem, ha, mielőtt észreveszik, hogy mit tettem. Na, Mi ez? Ha, ha, ha, ha. Mi ez az égtelen zaj? Ha, ha, ha, ha. Ne! Elkéstem! Ha, ha. Itt áll velem szemben ő, és meretten...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 Köpött ki annak a mamusznak a fülét. Hallód? Ó, oh, istenem! Ez az idiót a kutya szétrágta a kutyás mamusom. Bátyú, segíts! Látod? Balfék! Győztem! Még azt se érdemled meg, hogy távozóban kiadósad oldalba pisiljek, Pedig megérdemelnéd? Ahogy állítólag, én is a verést. Vajon mit keres egy fiatal lány a fiúk börtönében? Elárulom. Nem fogoly látogatásra meg. Meglepő kérdés lehetne, ha nem foglalkozásra menne. Foglalkozásra a börtönbe? Ez már érdekesen hangzik. Ha hozzáteszem azt a szót, hogy biblioterápiás foglalkozás, mindent elmondtam. Sokszor halljuk ezt a szót, de igazából nem teljesen világos, hogy ez mit is jelent. Csorba Simon Eszterrel beszélgettem erről, aki a Pécsi Egyetem posztgraduális képzésére járt. Mondtanál valamit arról, hogy mi is az a biblioterápia? Pár évvel ezelőtt ez még teljesen ismeretlen fogalom volt, manapság pedig igen sokszor hallani. Onnan indult, kik kezdtek ezzel először foglalkozni, van ennek magyarországi története? A biblioterápia lényegében általános személyiségfejlesztést akar. Itt pécsen többnyire a fejlesztő biblioterápiát alkalmazzuk. A másik fele a klinikai, ide, ahhoz mindenképpen kell egy orvosi, háttér, orvosi végzettség. Viszont a fejlesztő biblioterápiát úgymond bárki tarthatja, tehát nem kell hozzá különösebb pszichológiai vagy pszichiátriai tapasztalat. A magyarországi hátteret tekintve... Már a 20. század elején is voltak próbálkozások ezzel kapcsolatban, de azt főleg kórházakban kezdték el. Orvosok jöttek rá, hogy az olvasmányok sokat segíthetnek például a pszichiátriai betegeknél. A 80-as években volt egy nagyobb fellendülés ezzel kapcsolatban. Bartoséval nagyjából voltak azok, akik publikáltak a témában, de valahogy mégsem terjedt úgy el, mint például. Amerikában, ahonnan gyökerekzik is az egész Biblioterápia, illetve a skandináv országokban is már több mint 20-25 éves hagyománya van, és rengeteg publikáció jelent meg a témában. Amit még érdemes tudni a, a biblioterápiáról, ahogy mondtam, általános személyiségfejlesztést akar. A cél a... A szociális képességek, a viselkedés fejlesztése, kiépítése, a toleranciának és az empátiának a fejlesztése, hogy ráébreszük az olvasót arra, hogy neki milyen problémái lehetnek, hogy ezekkel a problémákkal nincs egyedül, és esetleg még megoldást is tud találni azzal, hogy foglalkozik ezekkel a lelki problémákkal. Tehát, hogy motivációt kaphat arra, hogy változzon vagy változtasson az életével kapcsolatos nehézségeken. Mikor kezdtél el biblioterápiával foglalkozni, és mi volt az, ami erre késztetett, hol lehet ezt megtanulni, illetve hát is milyen végzettséggel lehet ilyen foglalkozást vezetni? Én könyvtáros BA képzésem alatt találkoztam a biblioterápiával először, majd felvettem a kapcsolatot itt a Pécsen a fiatalkura börtönében lévő kontaktommal, a nevelőnővel, hogy én szeretném ezt csinálni, bent a fiatalkorókkal, ha van rá lehetőség. Volt rá, és akkor most már három éve járok be a fiatalkuraok börtönébe, illetve volt egy próbálkozásom a női elítéltekkel is. Hogy miért kezdtem el, mindig is kerestem valamilyen segítő szakmát. Egyrészt könyvtáros lettem, de hogy valamilyen formában így mindig foglalkoztatott a dolog. És akkor valahogy ez a börtön téma lett az, ami így közel került hozzám. A Pécsi Felnőtt Képzési Karon indult egy biblioterapeuta szakirányú képzés, és ott fogok végezni az első évben. Ez egy két éves posztgraduális szakképzés. Ilyen van még Pestem, ami szintén a PT-keretein belül működik, illetve ilyen 60 órás, óká és képzéseket is lehet találni elszórva az országban. Különböző művészeterápiás központok is foglalkoznak ezzel, de lényegében ez a biblioterapeuta szakképzéshez most itt Pécsen működik. Tulajdonképpen ahhoz, hogy valaki ezt így használja például könyvtárban, kifejezetten végzettség nem kell, ellenben sok olyan emberi faktor van az egészben, ami elkerülhetetlen ahhoz, hogy ezzel foglalkozzunk például empátia, az ítéletmentesség, az odafigyelés, az érzékenység mások problémáira. De könyvtárosként azt hiszem, hogy bármelyik könyvtáros elmondhatja magára, hogy lényegében biblioterápiával foglalkozik, mikor valakinek könyvet ajánl. Kisebb könyvtárakban akár még ismerik is jobban az olvasókat, tehát ha tudják valakiről, hogy éppen milyen helyzetben van, akkor ahhoz mértán fognak nekik könyvet is ajánlani. Úgyhogy minden könyvtáros egy kicsit biblioterapeuta is. Egy fiatal nő a börtönben, ez elég extrémül hangzik, hogy honnan jött ez, hogy pont egy börtön, gondolom más lehetőségek is vannak, illetve hát ahogy említetted, hogy a női elítéltekkel is foglalkoztál, vagy próbálkoztál, de ebből azt következtetem, hogy inkább férfiak az elítéltek, akikhez jársz, vagy, vagy nem is tudom, hogy hogy zajlik egy ilyen terápia, mert ez a terápia szó, ez egy kicsit pszichológusi fogalomnak hangzik. Mit kell erről tudnia egy laikusnak? Hogy zajlik egy ilyen ülés? Igen, a terápia szó sokszor rettentő tud lenni. Hát lényegében úgy kezdődik, hogy ahogy mondtad, rengeteg területen lehet ezt alkalmazni, nemcsak a börtönben, kórházban, idősek otthonában, könyvtárban, iskolában, prevenciós helyeken például drogprevencióban nevelőintézetben, óvodában, tehát mindenki megtalálhatja a saját területét, ami érdekli. Hogy nekem miért a börtön lett az, a BS szakdolgozatomat a börtönkönyvtárakról írtam, így valahogy adott volt, hogy én ebbe az irányba megyek tovább. Én úgy szoktam elkezdeni a saját foglalkozásaimat, hogy kiválasztok egy verset, vagy egy rövidebb egy-két oldalas novellát, Esetleg dalszöveget, vagy idézeteket, ez csoport függő, hogy ki mire érzékeny, és ki mit tud befogadni. Felolvasom a szöveget, illetve ahogy múlnak a hetek előfordul, hogy van olyan fiú, aki vállalja, hogy ő olvassa fel a szöveget, és megbeszéljük, hogy szerintük miről szólt a szöveg, és ahhoz kapcsolódóan kérdezgettem őket, hogy volt-e saját élményük a témával kapcsolatban, mit tudnak hozzászólni, szerintük mi lett volna a jó megoldás, például egy rövidel novellánál, hogy mi lett volna a szerintük jó végkifejlet. Sokszor ki kell hangsúlyozni, hogy nincs jó vagy rossz megoldás, már hogy nincsenek előre lefektetett szabályok, hogy mi az, ami, ami elfogadható, mi az, ami nem. Nincsenek rossz válaszok egy adott kérdésre, azt hiszem ebben rejlik a... Biblioterápia ereje, hogy bárki bármit mond, az, az jó, mert hogy az, az ő véleménye, az ő lejön. Nem lehet azt mondani, hogy te rosszul gondolod, ha ő így érzi. Van olyan történeted vagy tanmeséd, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal? Nyilván a börtönös speciális eset, biztos nem is mondhatsz el mindent, de gondolom volt már valami sztorid, ami ilyen érdekesség lehet esetleg a laikusoknak vagy a hallgatóknak. Ami most az utóbbi időkben a legaranyosabb volt az, hogy szerelmes verset kaptam, és így három év alatt ez volt az első ilyen alkal, ami nagyon, nagyon meglepő volt. Igazából tudni kell, hogy a nőiség mint olyan a börtönben, főleg a fiatal koroknál, hogy ott mindenki fiú most élik a tínédzser korszakuknak a csúcspontját, tehát a hormonok tombolnak. Úgyhogy kicsit ott én anya is vagyok, meg nő is vagyok, meg úgy az egyetlen nő, akivel találkoznak, úgyhogy tudni kell kezelni ezeket a szituációkat. De a köztudatban lévő dolgokkal szemben, hogy milyenek az editeltek, azt azért el kell mondani, hogy nagyon aranyosak és udvariasak egyébként, akikkel én találkozom. És még ezeket a bókolós megjegyzéseket, tevős dolgokat is rendkívül, hát jár, aranyos módon tudják végezni. Amilyen ilyen sztori nagyon sokat tudnék mondani, talán az a legérdekesebb, mikor látom a változást rajtuk, hogy az elején egy ilyen nem hozzáállással jönnek be, hogy ez úgyis hülyeség lesz, meg hogy mit akarok én ott velük, meg egyáltalán az az időszak nagyon érdekes, amíg elnyerem a bizalmukat. És akkor a tizedik hét végére lehet látni azt a fajta ragaszkodást és odafigyelést, amit mondjuk az első alkalommal nem lehet az ember, és küzdeni kell azért, hogy egyáltalán odafigyeljenek. És akkor a tizedik hét végére kialakul egy olyan kapcsolat, ami rendkívül tartalmas és hasznos és pontos szerintem nem csak nekik, hanem nekem is, mert én is rengeteget tanultam tőlük. Még az előző kérdésre válaszolva a nőkkel, az volt a probléma, hogy Pécsen csak előzetes börtön van, és nagyon nagy volt a fluktuáció. Tehát nem volt egy olyan csoport, akivel hosszú távon végig tudtam volna vinni egy foglalkozást. És ezért maradtam a fiatalkorúaknál, mert hogy itt, itt azért hosszabb távon lehet velük foglalkozni. Tehát a nőknek az volt a legkisebb problémájuk, hogy most éppen be kell lejönnünk hozzám foglalkozásra, vagy semmivel nem tudták, hogy meddig maradnak, hova szállítják őket, mikor lesz a tárgyalás. Itt a fiúknál ezek kevésbé jelennek meg, és itt inkább az a cél, hogy egyrészt lekössem őket, másrészt, hogy az ilyen társadalmi kudarcokat úgymond a neveltetésükben, meg a viselkedésükben korrigáljam. És nagyon sok a visszatérő a csoportokba, és náluk sokkal látványosabbak ezek a változások is. Mondanál pár nevet, akikre érdemes ebben a témában rákeresni a neten, hogy bővebb birodalomhoz juthassunk? Pécsön, Véres Judit, illetve jó magam, akiknek megjelent cikke a könyvtári figyelőben. Végibert Edi, neki most jelent meg egy könyve és a témával kapcsolatban, illetve neki is vannak publikációi, illetve Soronil Dikó, Ambergester, Kovács Zsuzsanna, akik foglalkoztak még a témában, és nekik is nagyon jó és hasznos cikkeik vannak. Saugor? Kent, felne, okos ember. Egy, ez más, szent igaz. Hát, azt mondja meg nekünk, mi az, hogy podcast. Pod, misőnök? Podcast, ügyemök a fene. Hát, tudja fene, Sónkór, Hát, valami új bódi, valami. No. Bús István Sárga fények, Vermut és vaj Hát az a helyzet, hogy én nagyon szeretek szeretkezni, mondja nekem S. a 49-es villamoson a Bertalan-Lajos utcai megállónál.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 Persze, ha félrenéz, azonnal hipnotizálni kezdem a két tökéletes gömböt, sugerálom, mint egy gyertek, csak gyertek közelebb, érjetek hozzám véletlenül. Ó, bár csak a tömeg összepréselne minket. Aztán esközli, hogy ezen a hétvégén nem megy haza a koleszból, úgyhogy mondjuk elvihetném színházba. November 19-e különösen hervasztó szürke nap, lóg az eső lába.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 fel sem mocsúthatom, és már egyedül üldögélek a konyhában, vajazom a kenyeret. Aztán nyílik az ajtó, a szívem pedig kalimpálni kezd, hát ha visszajött. De anyám ék azok. Anyám puszítad, furcsán méreget, és csak annyit mond. Szegénykém, legközelebb nem hagyunk itthon unatkozni. Eljöhetsz velünk a bátszalókra, Sári néni szomszédjában nagyon helyes ám Ő is a műszakira készült. Korepetálhatnád a felvételire. A késekkor megcsúszik a vajon, és nagy megkönnyebbüléssel veszem tudomásul, ezúttal sikerült elkerülni, hogy eret magamon. Nézze csak sógór! Doha, no, Ota, ha mi fel olvasó pont pont, Jaj, a Na, hát. No fel olvasó pont a pont fogja már az eleventol ha kezdhetem hát már megi előri az egészet. No fel olvasó pont. Volt pres pont somme somme somme. Oh, yeah. Na, új, ez ondu béni is. Hát, Hagyja, mindenkinek ma hangja. Hát, a ma igaz? ügye a fene. Könyvek gyermekszemmel Engler József, alias Teddy beszélgetett kislányával arról, hogy mit jelentenek neki a könyvek. A beszélgetésből kiderül, hogy mi, felnőttek, sokszor egész másképp gondolkodunk az olvasmányokról, mint gyermekeink. A 11 éves Csilla kislányommal beszélgetünk arról, hogy mit szeret tulajdonképpen egy könyvön. Mitől jó egy könyv? Hát, hogyha megmozgatja a fantáziámat, hogyha van benne izgalom, de azért nem az egész, szóval, hogy ne kelljen már betegre izgulnom magamat. És mi az, amit mostanában olvasol? Hát krimiket szoktam mostanában olvasni. De az megmozgatja a fantáziámat. Igen, mert állandóan azon gondolkozok, hogy vajon ki lehet a tettes, mert mindig egy, egy olyan személy, akire nem is gondolnék. De hát azt mondják, hogy ebben a korban és hát ez mondjuk jogos. Azért kicsit más jellegű könyvekkel kellene kezdened, nem krimikkel rögtön. De ami most nekem való lenne, azokat én már elolvastam. Hát legalábbis jó párat hát az kétségtelen. Azok közül mit szerettél a legjobban? A Harry Pottert mindenképpen. És ez miért? Hát mert, mert olyan nagyon varázslatos, és hogyha iskola után hazamentem, és a sok tanulni való után leültem, akkor kinyitottam, és egy teljesen másik világba kerültem vele. Na hát ott volt ugye a felriók, meg a társaik, ami szintén hasonlók. Miért van az, hogy azok a könyvek, amiket mi most már felnőttek, meg idősebbek javasolnánk, hogy ennek a korosztálynak való, mint amilyen te vagy, ugye, ötödikesként, azokat, ha nem is élből, meg nem is azonnal, de elutasítjátok. Az nem kell. Miért? Mert, mert ez, ez más. Ez... Olyan furcsa dolog, hogy a felnőttek ezt nem tudják nekünk megérteni, hogy ez nagyon más, hogy, hogy annyi másféle könyv van, és minket inkább az érdekel, mert akkor, akkor más volt, nagyon más. Tehát szerinted azok a könyvek régiek, elavultak, nem érdekesek? Nem érted őket, hogy mi a baj velük? Nem, csak ezt nem tudom elmagyarázni. A próbáld meg, mert eddig nem lehet megérteni, hogy mit mondasz. Épp ezért, mert a felnőttek nem bírják, mi gyerekek így egymás között megértjük, de hát ezt elmagyarázni nagyon nehéz. Hogy nem az, hogy elavult, meg nem jó, de, de annyi más van, is. és ezért. Túl sok a kínálat? Igen. És amit tudom, hogy jó. Mert, az, mert van olyan könyv, amit én ránézésre meg tudok állapítani, hogy jó. Inkább azokat olvasom már, mert abban biztos vagyok. Te választasz, vagy neked ajángat, egymás között ajángatjátok a könyveket, hogy hogy működik ez köztetek? Hát a legjobb barátnőm, vagyis az egyik legjobb barátnőm, ő is szintén nagyon sokat olvas, és veleszoktunk egymásnak könyveket odaadni, meg elolvasni, szóval nagyon hasonló dolgokat szeretünk, és ő is szokott nekem ajánlgatni, meg én is szoktam neki. Hát, Cserebel éltek is? Hát igazán, hát néha igen. Nem cserélsz? Nem adod ki a kezedből? Nem. Félted? Igen. Lehát mit féltesz rajtad? Tudod, hogy jó kezedbe kerülne. Meg hát egy idő után csak ott áll a polcon, és porosodik. Tudom, de akkor is ez egy, az egy olyan szép emlék. De hát a régi könyveid, a lovas könyvek, a régi mesekönyvek, egyebek, amik ott vannak, azok is gyönyörű emlékek, hát remélem, hogy beépült a lelkedbe, és hát azok alapján mész tovább. Hát a végtelenségig az ember nem tudja őket tárolni, mert egy idő után megtelik a ház. Meddig akarod őket őrizgetni? Hát én azt terveztem, hogy majd, ha felnőtt leszek, akkor a házba lesz egy olyan szó, ami direkt a könyveknek lesz kialakítva. Te a könyv alatt a rendes, hagyományos könyvet szereted, érted, vagy pedig olvastál már úgynevezett e tehát elektronikus könyvet is? Te hát, még nem olvastam. Mert, mert, hát nem tudom, a, szeretem inkább a, a könyvet fogni a kezemben. Hm. Ez jó hallani, mert mostanában ugye terjednek az elektronikus könyvek, aminek van előnye, hátránya, ki szereti, ki nem. De hát mindenki ugye azt mondja, hogy ti már ez a generáció már majdnem úgy születik, hogy a kütyő a van. A versekkel hogy ez? Szeretem olvasokatni, meg azt szeretem nagyon, amit lehet hangsúlyozni, aminek van olyan érzelmi beleszólása. De János, mit tész 27 éneke, amit mind kívülről meg kellett tanulnod. Jaj, az nagyon. Azzal meg mi bajod volt? Mert, mert, mert ránk erőltették szinte, hogy, hogy hát nem az, hogy ránk erőltették, de nagyon sok volt, és meg kellett tanulni, és igazából az olyan, olyan Nekem olyan semmilyen volt. Szép, de hát... Értetted egyáltalán? Érteni értettem, de 27 fejezeten keresztül azért elég. És mi az, amit szívesebben tanultál volna helyette? Vagy mi az, amin keresztül szívesebben tanultál volna? Ez hogy érted? Akár írás, akár vers mesén, vagy történetem, vagy novellán, vagy versem, vagy min keresztül tanulnál szívesebben, hogyha nem a János kellene megtanulni, mint a 27 verszakkal. Hát igazából én nagyon szeretem a verseket, de ami ilyen fejezetes, azokat én igazából egy idő után nagyon megbírom unni. Megunod? Igen, mert hogy ugyanaz a történet, és például a János vitézt, azt fél éven keresztül vettük és ugyanaz, minden irodalom órán, ugyanaz, ugyanaz, nagyon unalmas. Számtalan olyan eposz, olyan hatalmas költeménye, még előttetek, ugye, amire az ember azt mondja, hogy a szépsége, az irodalmi értéke, egy művelt ember számára alapvető fontosságú, mint a Toldi, az Iliász, a legkülönfélébb Arany János eposzok, és így tovább. Igazából én ezeket még nem ismerem, és attól függ, hogy mi a története. Ha nem is előítéleted de fenntartásokkal, fogadsz egy ilyesmit? Hát, nem mindig. Attól függ, hogy amikor először a kezembe fogom, akkor milyen hangulaton van. Mert az meghatározza ugye a többi résznél, hogy fogom ezt. Hát, hogyha ezekkel a hosszú művekkel ugye az embernek fenntartásai vannak, mert megint előtte el több heti unalom, sajnos, hogyha így fogjátok már fel, akkor mik azok, ami jók lennének, ami, aminek örülnétek? Vagy te örülnél? Hát, hogyha mondjuk nekem tetszenek, amit olvasunk, csak hogyha olyan sokáig olvassuk, akkor nem. Szóval én örültem a János Vitéznek is az első hétben. Aztán jött az újabb, és az újabb, és az új hónapok. És az egyszerűbb hónapok. lett volna, ha egyszer az egészet, az készen van? Igen. Hm. Érdekes. Tehát gyakorlatilag változatosabban szeretnétek egy kicsit, vagy szeretnéd kicsit ezt az Igen. egészet. És mi a helyzet a kötelező olvasmányokkal? Igazából nekem tetszenek, csak az a baj, hogy az, ahogy a régebbi könyvek, az általában szomorú. Nagyon sok szomorú volt benne, és voltak szép történetek, de... Szóval hogy a felsőbb évfolyamokban van olyan iskola, ahol úgy csinálják meg a kötelező olvasmányt, hogy, amit, hogy olyan könyveket adnak fel, amit ugye itthon is szoktak olvasni a gyerekek. Tehát hétköznapi könyveket magyarul? Igen, amiket ők szeretnek. Tehát nem a nagy klasszikusokat, amit az ember irodalmi értéknek tart Igen. választ, és saját maga is ezen ment keresztül, hanem azokat a hétköznapi könyveket, amit bárki elvileg otthon tarthat. Persze van olyan, amikor azt kell, de hogy egy évben olyat kell a következőben meg ilyen hétköznapit. Annyiból érdekes, amit most mondtál, mert itthon a családban... Több ezer kötet vár arra, hogy majd egyszer felfedezd. De hát ezek nem mai könyvek, ezek régebbiek. És mi lesz ezekkel? Átugrod eleve azzal, hogy szomorú, meg rossz, meg régi? Nem ugram át, csak ez... Ne, én nem tudok válaszolni. Hát tulajdonképpen itt tartunk, illetve hát úgy tűnik, hogy a mai nagyon kora. Tizenéves generáció számára a mi régi klasszikus hagyományaink, csak később felfedezendők, ha egyáltalán túlságosan felgyorsult a világ, és túlságosan nagy a kínálat. Meglátjuk, hová vezet. Gyötyö, Jó olvasta Kend. Nem az volt odaírva, hogy felolvasó voltam pösten ügyemök a fene? Így, de nem ám, sógur. Az volt odaírva, hogy felolvasó pont Aha. Hát akkor, a fene. Ki a bolond? Mátyás király egy tavaszi délután munkától fáradtan kikönyökölt a kertbe nyíró ablakán. Látja ám, hogy udvari bolondja nagy sietve éppen a palota kapuja felé igyekszik. Hová-hová fickó ilyen sebben lobban, kiáltott le neki a király. Éppen téged akarlak meglátogatni, komám. Ugyan már, tudod, hogy az nem lehet. Nem, és miért nem? kérdezte a királyt. Azért, mert senkinek sem szabad ebbe a szobába jönni. Mitől olyan más ez a szoba? Ez bizony a királyi dolgozó szoba. Miért jár a királynak emilyen szoba a munkához, mikor a parasz reggeltől estig dolgozik, még sincs szobája hozzá? Én mondom, bolond vagy te. Már hogy lehetne a parasz földjét bevinni egy szobába? Még ebbe a palotába sem férne el akkor a föld. De a paraszt, ha a földjén dolgozik, senki sem zavarja a gondolkodásban. De én nem tudok, hová elvonulni a városi népek zsibongása elől. Ezért nem szabad senki fiának belépni abba a szobába? Ezért bizony. Még egy boronnak sem? A bolondnak távolabb kell tartani a magát, mint a más ember fiának. A bós csipkás elgondolkodott egy pillanatra, majd megkérdezte. Akkor te hogy jutottál be, komám? Ez a kérdés úgy meglepte Mátyást, hogy hirtelenjében nem tudott ráfelelni. Felkacagott, hogy még a palota is zenged belé. Nem haragudott egy csöppet sem a bolondra. Sőt, még azt is megparancsolta a testőrségnek, hogy kísérjék fel a dolgozószobába, szobába, vidítsa fel a munka nehéz óráit. Mindenkinek van hangja. Most pedig meghallgathattuk egy Harry Potter fanfiction-t Engler József előadásában. Következzék tehát Hameltofan írása: Egy lány a Dilli házban. Igen, Igen. Igen, én le fogom nyomni a kilincset, kimegyek, kimegyek, kimegyek bizony. Igen, igen, így teszek, igen, hiszen nem vagyok őrült. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Hiába mondja mindenki, hogy Penzzi Parkinson őrült, én Penzzi Parkinson tudom, hogy nem vagyok őrült. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, itt van a helyem, szóval nem, nem, nem fogom, nem, nem fogom lenyomni, nem tehetem. A dráko cicámnak megígértem, hogy itt maradok. Azt az mondta, hogy itt lesz nekem a legjobb. Ez, ez az én értekem is. És dráko, dráko, mindig tudja minden, mindig jól tud, igen, dráko, dráko, dráko. Soha nem akarna nekem semmilyen rosszat. Igen, drágónak, Én ráhallgatok, rá, nem nyomom le, nem, nem, nem, nem megyek ki, nem megyek ki, nem nyomom le, nem nyom, de, de, le fogom nyomni, le fogom nyomni, le fogom nyomni. Arra jutottam, hogy így teszek, lenyomom, is ki, így teszek, én így teszek, így teszek, így teszek, nem maradhatok itt, olyan rossz ez a hely. Még a drákos fényképeimet is elvedzék tőlem. Adják vissza! Olyan sötét van, meg mindenki nézik. Márgyum, mosolyok. Lenyomom, lenyomom. Meg, meg ezek az ócska ruhák. Fúj, mindenki csak fehér és túl szoros. Mindenki, kimegyek, én lenyomom, lenyomom, szóval én, lemegyek. Kim, kimegyek, kimegyek. Nem fogom lenyomni, nem és nem. Dráko azt mondta, hogy ne nyomjam le, nem. Ha, ha elmennék, az, a szüleim rögtön visszahoznának. Nem kell nekem a bali, nem kell így meg. Így meg legalább drákom is meglátogatni, ha, és, ha, ha meg kiszögnék, akkor nem tudna meglátogatni, nem. Okos vagyok, ám, hogy persze azt tudja, hogy nem kell. Szóval én nem nyomom le, nem megyek sehova, nem megy, de... de lenyomom. Nem nyomom, lenyom, nem nyom. Lenyom, nem. Lenyomtam. Az ajtó zárva volt. Miből van legtöbb a világon? Mátyás királynál sok fő úr volt a vendégek között. Elkezdtek beszélgetni, miből van a legtöbb a világon. Találgatták, hogy ez van, meg az van. Az udvari bolond azt mondta, ő tudja, miből van a legtöbb a világon. – Hát, te bolond! – mondták neki. – Ha megmondod, 10 forintot kapsz. – De ha nem tudod megmondani, száz botot kapsz. – No, miből van a legtöbb a világon? Miből volna más, mondja a bolond, mint orvosból. Az nem igaz. Menj be a szobába, gondolkozzál, aztán mondd meg. Bement a bolond a szobába. Alig, hogy beért, elvetette magát, s keservesen nyögött. Viszik Mátyás királynak a hírt, hogy meghalt a bolond. Megijedt Mátyás király és a főurak. Szaladtak a szobájába, nézik, hogy csak ugyan elterült. Nagyon sajnálták, mert sokat lehetett rajta nevetni. Már is mindenki mondta, amit csak tudott. Az egyik azt mondta, hogy vizes borogatást, másik érvágást, a harmadik piócát javasolt. Szóval mindnyájan szóltak valamit. Mikor mindnyájan elmondták a gyógymódokat, a bolond felugrik, a király elébe fordul, és azt mondja. Felséges királyom, ki a nyereség? Mert ha egy palotában ennyi doktor van, akkor mennyi van az egész világon? Podcast! No, ezt meg most mi mondta Showgor? Tudja fene Hát ah, Csak úgy az eszembe jutott, Informatika és vers Sokan úgy vélik, hogy az informatika ott jön be a képbe, hogy a versek felkerülnek az internetre. Az informatikus szó hallatán nem éppen humán beállítottságú ember jut eszünkbe. A következő 10 percben arról lesz szó, hogy ez nem ilyen egyszerű. Beszélgető társam informatikus mégis verseket ír. Lehetséges ez? Az informatikusok mégsem kockák? Takácsákossal beszélgetve megtudhatjuk, hogy az informatikus igenis ember, vannak gondolatai, érzései, és alkalomattán még verseket is ír. Idő, hova szaladsz? Hova oly sietve? S miért toporogsz, ha más pedig sietne? Mondd, miért küzdesz? Miért mindig ellenünk? Néha üstökös vagy, csak csóvát látsz szemünk. De állj! Csak egy percre, ó, beszélges velem! Ha vissza nem is fordulsz, ragad meg kezem. Kérlek, ügyél magaddal, és nem ellenkezem. Idő, hallasz még? Egy percet karodban alhatnék? Nem. Még néma vagy, és múlsz mindig sebesen tapaszt vagy elfeledett, nem volt sebeken. És a többi, mond, az mind mégis hol marad, de nem szól, csak nevet az idő és szalad. Na várj, én felveszem a kesztyűt és futok. Röccsen a sár előttem, arcomon szutyok, és az idő megáll, de én már nem tudok. Idő, mond, miért tetted? Én bevárlak és karomba fektetlek. Idő, párki szeretnék belőled végleg, de kell lesz még, hiányzol, remélem érted. Ó, te relatív, ám bár abszolút valós, mi vagyok nélküled? Egy hajótlan hajós. Hát jó, valahogy majd csak így is megleszek. Összeszedem magam, mély levegőt veszek, és ha nincs hajó, hát akkor tutajjal megyek. Idő, mond. emlékszel még rám? Próbállak feledni, fejben ringatlak ám. Első hallásra, hogy egy programozó informatikus szereti a verseket, manapság meglepő. De hogy ír is verset, ez főleg. Pedig nem kellene, hogy meglepődjünk, hiszen valószínűleg egy informatikus is ember, így természetesnek vehetnénk, hogy fogékony a szépre és igényli is azt. Te erről hogyan gondolkodsz? Hogy látod ezt? Szerintem nem igaz az, hogy a programozó informatikus annyira távol állna a művészettől vagy a versektől, Sőt, igazából a programozás is egyfajta művészet, ha úgy vesszük, egy ilyen alkotási folyamat. És uh, szerintem ezért is szeretem egyszerre a programozást is, és a versírást is. Minden kettőben alkotok a semmiből valami valami újat. Ismersz még olyanokat, akik hasonló területtel foglalkoznak, de közben verselnek is? Van több olyan ismerősöm is, aki informatikus, és vagy zenét szerez, vagy uh, zenéhez ír szöveget, vagy csak zenél, tehát uh, szerintem ezek közel állnak, egymáshoz a területek. Manapság bizonyos körökben bizonyos korosztályok úgymond szégyellik, ha versekről kell beszélni. Szerinted így van ez? Lehet, nem tudom. Én közben szégyeltem versekről beszélni. Volt idő, amikor nem tettem közé azt, hogy én írok, mert akkoriban azt gondoltam, hogy ez, ez tényleg egy ilyen ciki dolog. De magát a verseket megszerettem, megtanulni, szerettem, könnyen is szavaltam, ha arról volt szó. Egy után pedig már ez sem zavart engem, hogy megtudják, hogy írok is. Elég fiatal ember vagy, még életed elején jársz, és mikor jött ez a versehetnék? Téged hogyan kapott el a sodrás? Mikor kezdtél verseket írni? Talán hogy 12 éves korom körül kezdtem el írni. Talán kicsit előbb is, de hát azok még olyanok voltak, hogy azokat még versnek sem Mig igazából. És hát, hogy mi hatottak rám, főként a család, meg a nehézségek, amik adódtak, és mivel nem nagyon volt olyan, akivel úgy gondoltam, hogy meg tudom ezeket beszélni, inkább kiírtam magamból. És ahogy kiírtam magamból, az úgy megkönnyebbülést is okozott. Mondanál valamit arról, hogy hol lehet olvasni a verseidet? Informatikusként valószínűleg nem okoz gondot, hogy megjelenj a webben. Esetleg papíron is elképzelhető, hogy találkozhatunk majd veled? Előfordul papíron is volt a PTE-nek az egyik újságában, egy számomben megjelent néhány versem is, de a rimelek.hu a weboldalam, ami viszont minden vers és egyéb írásaim is elérhetők. Ez egy komplet weboldal? Tehát itt minden fönt van, vagy csak írogatsz ide és fölteszed, leveszed, vagy ezek itt állandó tárhelyen vannak? Igen, hát ami oda fölkerül, az minden olyan, amit én írtam, tehát más ott nem is nagyon idézek. Vannak ott gondolatok, vagy versek, vagy programok akár, hát ami oda fölkerül az ott is marad. Mikor írsz? Programozás közben nem lehet túl egyszerű. Ez azon kívül, hogy egyfajta kifejezési forma, belső kényszer is nálad, ezt az előbb mondtad. Azt mondják, hogy a versek gyógyítanak is, ha bánatunk van, vagy bármilyen feszültségünk. Akkor tényleg segít az írás? Nekem legalábbis segített. Úgyhogy ez volt a, az ösztönző erő miatt írni kezdtem. Ma is így van még, csak most már ritkábban volt elő az írás. Nincs rá időd, vagy már kevesebb a bánatod? Nincs rá időm főként, de igyekszem kevesebbet is gondolni a bánatra. És ha írok, akkor inkább valami más jellegű témáról, vidámabbról, vagy bármi, bármi másról, ami nem, nem valami bánatos, szomorú dolog. Kik hatottak rád, kik a kedvenc költőid? De nyilván én is tanultam Petőfitől, Aditól, akár Kostrányi Dezsőtől, valószínűleg ők is hatottak rám akkoriban. Később már nem nagyon olvastam a nagy költőintől verset, inkább csak mondjuk kortársaktól más ö, fiatalabb korosztályba tartozó kezdőíróktól. Őket éreztem még úgy, hogy úgy ö, igazán szívből írnak, ha nem is annyira profin, de egy idő után az ember már, amikor nagyon ö, belejön az írásba, nagyon profi kezd úgymond lenni, akkor én kezdem azt érezni, már nem is annyira őszinte, és inkább ö, megpróbálja minél inkább ö, meghatni a, az olvasót, és már háttérbe szorul az, hogy ő igazából mit is gondolt, mit érez. Pedig hát ez lenne a lényege a versnek. Miért ajánlanád a hallgatóknak, hogy erohanó világban álljanak meg egy-egy versereig, ha nem is írnak, de legalább olvassanak verseket is, ne csak prózát? Szerintem a versek is elgondolkodhatnak, nyilván a prózák is, de a versnek gyakran van egyfajta dallama, mintha zenét hallgatnánk. Engem is például a zeneszokot sokszor megisletni, és ezt sokszor felismerhetjük benne, akár saját magunkat is. Olyan dolgokról írnak mások, amit mi is gondoltunk, mi is éreztünk, de. Még sem ismertük fel. Van saját kedvenced? Elmondanád? Felolvasnád nekünk? Igen, egy olyan verset olvasnék fel, ami arról szól, hogy mennyire fontosabb a versnek a mondani valója és az őszintessége, mint az, hogy minden állam meghassuk fel az olvasókat. És a címe a Költőfakír, amit 2014 februárjában írtam. Költőfakír. Szeretet, béke, boldogság szavakba szorul, és az orvosság kell ide, hiányzik. Merre lehet? Toborzok érte akár sereget, ami jön, ami üt, ami vágha kell. Szavaival tüntetőket tüntet el. Hol a szív? Mi ez így? Én csak kérdezem. Nem érzelem ezt csupán, csak vérzelem, ami könyörtelen csak hajt előre, és kikerget engem a könnyesőre. Fáj. Szíven talál, ahogy a hólapát. Megkörnyékezi, de sose szúrja át. Valahol hallom, a tintam a folyik alapon. A kalap van a fejen, s nem a fej a kalapon. Írja, csak írja, de mégse csak ír. Ott születik meg a költőfakír, ki átsétál parázson, tűben hempereg. Rájöttem végre. Igen, ő kell, nem sereg. Tudom, látom én is, jelzősen hullahó, de néhány gondolat belőled volna jó. Kik béken, mit olvastunk az elején? Hát, valami lózombot. Mi csodát? Az Isten ágya megkendőd, hát gondolkozzék már. No hát, ja, podcastom. Aj, má, végképp elment kennek a maradék eszés. Ezt most vonja vissza, sógor? Mennem ilyenek én, meg száz ilyen bíró túl se, ögyebök a vene. Ó, oh, van, Máno. Oh. József Attila, mama. Már egy hete csak a mamára gondolok, Mindig megmegállva. Nyikorgó kosárral ölében ment a padlásra, Ment serényen. Én még őszinte ember voltam, Ordítottam, toporzékoltam, Hagyja a dagatruhát másra, Engem vigyen föl a padlásra. Csak ment, és teregetett némán. Nem szidott, nem is nézett rám S a ruhák fényesen, suhogva kerintek, Szálltak a magosba. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja ebben az égen, kékítőt old az ég vizében. Szia! Szia! Hányadikos vagy? Másodikos. Szereted a verseket? Igen. Van kedvenc versed? Igen. Elárulod, melyik az? Igen. Melyik az? József Attila, altató. El is tudod mondani? Igen, el tudom. Mond. halljuk. József Attila, altató. Lehunja a kék szemét az ég, lehunja sok szemét a ház. Dunna alatt alszik a rét, aludja szépen, kisbalás. Balázs. Lábára lehaltja fejét, alszik a bogár. Darázs, vele alszik az ümmögés Aludjál szépen, kis Balázs. A villamos is alszik Még szendereg a robogás Álmában csönged egy picit Aludjál szépen, kis Balázs. Alszik a széken a kabát Szúnyadozik a szakadás Máma már nem hasad tovább Aludjál szépen, kis Balázs a labda Meg a síp Az erdő, a kirándulás A jó cukor is aluszik Aludjál szépen, kis Balázs. Távolságot, mint üveggolyót, megkapod, óriás leszel. Csak hungylek hiszemed, aludjál szépen, kisbalás. Tűzoltó leszel, katona, vadakat terelő, juhász. Látod, elalszik a nyuka, aludjál szépen, kisvalás. Szuper, ez nagyon szép volt. Te szereted a verseket? Igen, szeretem. És szoktál is olvasni? Igen, szoktam olvasni. És mit szeretsz a versekbe? Hát az, hogy jó érzést keltenek, és. Nem pántják meg a másikat, hanem jobban megörvendítik. Hát ez nagyon szép gondolat volt. És ismersz még más költőt is, mint József Attila? Igen, ismerek a Petőfi Sándort. És a... az Aha. És hát... Hát tudom, hogy több is van, de csak ezeket tanultuk még a válságból. Jó van, köszönöm szépen. Most mész iskolába? Igen, merek. Akkor jó tanulást kívánok. Szia! Szia! Só gor, az hogy mégis csak mi volt az? No, jó, a kent kedvire. Fell Pont Vord pres. Pont, Some. Erre már magam is emlékszem, hogy a Amikor arra adja a fejét valaki, hogy hangosan olvasson fel, ráadásul mikrofonba, ez bizony nem is olyan könnyű, mint ahogyan az elsőre látszik. Felolvasóink sokat hibáznak, és ezen általában jót is nevetnek később. Következzék néhány vidám perc az életükből. A két, legi, a két legali, leg A két legalig. A két legagilisabb, a két legali, mi legagilis, a két legagilis. A két legagilisabb tagot hívtam magammal. Delgádom De megpördül, mintha kigyócsípte volna, és abban a pillanatban kiállítja. <gül> nem, nem, veput, mert ő ugyanezzel a slunkkal tovább fut, és már messze jár. Ja, <gül> ha nem a... <gül> Ezt vegyem fenyegetésnek? Bár elkeserédes... Bár elkeseredésembe... Bár elkeseredésem, mi, Pit, Nem igaz, hogy nem tudom kimondani. Elkeseredésemben, elkeseredésemben, bár elkeseredés. <gül> Na vár, könyörgöm. Bár elkeseredés, elkeseredésemben. Bár elkeseredésemben fogalmaztam így, de nem annak szántam. Kezdjük előről! Kezdjük előről! <gül> hanem a végtelenőszerű is. <gül> Boldog volt hát, bold és amíg a házba nem került, csak annyit tudott Poli kisasszonyról, hogy a régi Harrington dog volt hát, amikor a kastélyban helyet kapott. Nancy három méltföld... mérföldnyire, nem bírom kimondani! Hanem a végtelenül szerény és módfele sport szerűn dáját, aki sóbáfáján meredtett szemlény a velőtt velőt rázulát fájlosságot. Van nekem egy öcsém. Aki lángbuzgalmú híve a magyar imperialistik. Van nekem egy öcsém. Aki lángbuzgalmú híve a magyar imperialistikus politikának. Van nekem egy öcsém. Aki lángbuzgalmú híve a magyar imperialistikus politikának. <gül> imperialistikus, imperialistikus, imperialistikus, imperialistikus. Van nekem egy öcsém. A kilánk buzgalmu híve a magyar imperialisztikus... <gül> Miért a Van nekem egy öcsém. Hát itt meg Klici, ki! Édesapám, nagyon tekintélyes ember volt. Cselédek is voltak a nagyházunkban, ott sepszi sze... Se, se, se, se, se, se, Hát igazából nekem, én mindenfélét szoktam, szóval mindegy, hogy valami... Mert még ilyen halvány formában sem bírom elviselni azt a lerögzőttettséget. Mit? Azt a lerögzítettséget, lerögzítettség, lerögzítettség, lerögzítettség, lerögzítettség, lerögzítettség, Nem tornáztattam meg a számat. Mert még ilyen halvány formában sem bírom elviselni azt a lerögzítettséget, amely embertársaimhoz fűz. Csupatak, hogy a térded! Csupatak, hogy a térded! Ez vesszük! Mióta, Mióta elhárult minden akadály a papa, Mióta elhárult minden akadály a papabab... Mióta elhárult minden akadály a baba projekt beindítása elől. Hát ez borzó. Na jó. Na jó. Jó Podcast, vagy te is podcast, micsoda kincs a horgol. Személyesség, Vallomásos próza és múlt kutatás, közösségi emlékezet, irodalmi szociográfia. A témák Grecsó Krisztián eddigi kötetei kapcsán rendre felmerültek. A megyek utánad is egyértelműen illeszkedik abba a szövegszerkezetbe, melyet a szerző első írásaitól kezdődően épít, új regényében Grecsó a korábban már publikált rövid prózai szövegeit formálta nagy epikai munkává. A daru történetek képezik alapját a kidolgozott regényszerkezetnek. A nyolc fejezet, mely mindegyikének centrumában nők, a darunak nevezett főszereplő szerelmei állnak, epizódikus, egymáshoz mégis szervesen kapcsolódó szövegrészekből építkezve mutat be egy nevelődési történetet, mely során a kis kamasz daru felnőtti, szerelmes fiúból szerelmes férfivá válik. A regény egyes elemei párbeszédben állnak a korábbi munkákkal, Grecsó ezzel tovább bírja a több kötetet magába foglaló konstrukciót. Írta a regényt recenzáló Márianovic Diana a jelenkor hasábjain. Grecsó Krisztián Megyek utána című regényét mutatták be április 16-án a Pécsi trafikban. A könyvbemutató nagyon jól sikerült. A körülbelül 500 dedikálásra váró hölgy között Bitner Mónika átverekedte magát és könyvcímekről kérdezte a szerzőt. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, könyvcímekről fogadom Grecsó Krisztiánt. Volt-e olyan könyved, aminek a címe végül teljesen más lett, mint amire szántad? Illetve melyik volt az a könyvcím, ami a legtöbb fejtörést okozta számodra? Hát ez nagyjából ugyanaz a könyv. Szegény tánciskola az egészen különös átalakulásokon ment keresztül. Hosszú hónapokon keresztül Doktorurak címen publikáltam. És én azt is szerettem volna, hogy doktorurak legyen a címe. Én most is azt gondolom, hogy már megszerettem a tánciskolát, de azt gondolom, hogy a doktorurak nem rossz cím. De azt el kell fogadnom azt az érvelést, hogy Molnár Ferenc doktorur című darabja túlzottan hasonló, és nagyon-nagyon-nagyon emlékeztetett volna rá. Úgy, hogy semmiféle allúzió nincs a doktorurra. Na most egy olyan címet adni, ami utal egy darabra, de közben egyáltalán nem utal rá, hát ez valóban téves, tehát meggyőztek az érveléssel, és így lett tánciskola belőle mi volt a legmeglepőbb kritika, amit könyvcímmel kapcsolatban kaptál? Jó kérdés. Ezek a megszólítós címek miatt mondták sokan, hogy összekeverhető a mellettem elfész és a megyek után mint cím. Mondtam, hogy nem. De mióta én is összekeverem azóta, tudom, hogy tényleg össze lehet őket keverni. Úgyhogy valószínűleg a következő, már, sőt, biztos vagyok benne, a következő nem megszólító cím lesz, mert azért se végyedjé nem akarom tenni, se beleszülni, mint, mint egy ilyen uton ugyanodajáró, önköröket ön futó, magát ismétlő szerző. Hmm. Ö, milyen fajta címeket részesítesz előnybe? Egyszerű vagy metaforikus? Én nagyon szeretem olvasóként a hosszú címeket. Tehát kifejezetten, kifejezetten gyönyörű címnek találom az anyám, könnyű álmot ígér, sütőnek a címét. Akkor a nagyon-nagyon szép cím a Grenne? Gren Rendelnek is nagyon szép címei vannak egyébként, de nem rendeli. A károkatonák nem jönnek vissza guillaume mm -hmm. Tehát az is egy gyönyörű cím szerintem. Én ezeket mindig szeretem, még sosem találtam olyat, de reménykedem, hogy egy nekem is lesz egy szép hosszú címem, ami, ami, jó, ami jó lesz, úgy szerethető. Mm -hmm. És arról mi a véleményed, hogy ha valaminek megváltoztatod a címét, akkor változik a szöveg? Hát egyébként ugye a címnek elsősorban megszólító jelentősége van. Ha a regényt megszeretik, vagy verset, ha megvárni, tehát ha megszeretik a szöveget, az attól kezdve bármilyen egyszerű cím is lehet. Az ajtó. Hát ennél egyszerűbb és kopárabb cím nincs. Az őz. Ezek nagyszerű regények. Annyira nagyszerű regények, hogy, hogy a, a cím ezáltal legitimizálva lett. De azért attól függetlenül őszintén szól van, azoknak a fiataloknak, akik nem ismerik, uh, kedvet kell hozzá csinálni, mert maga a cím nem behívó, tehát hogy ezt azért, hogy nyilván így működik, de, de még egyszer mondom, hát azért nem mindenható dolog a cím, tehát hogy egy jó regény, ha rossz, vagy nem annyira érdekes, vagy ilyen egyszerű címem van, akkor is jó regény marad és élni fog. Hogyha három szót kellene mondanod Pécsről, akkor mit lennének azok? Lázos ifjúság, Szerelem és remény. Nekem ezt a hármat jelent. Köszönöm szépen, Wittermónikát hallottak. Greta az új életéről mesél. A Balaton felvidékről, meg a feledésről. Hogy ő lassan, néhány hónap kellett, tudja hozzá, de elfeledte Darut.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 Most mit szólnak en arra, ha vennénk a falunak is egy ilyen podcastot? Jaj, már minek az? No, a bár úrnak is van. Azt azt hallottam, hogy pösten mostanába ezzel vinámítják magukat az urak. Belemondogatnak, meg beleolvasnak, mint azt félét, oszt vidámodnak! Hát, az mög lehet, csak hogy a faluba kenden kívül nem tud senki se sehó se olvasni. a fene. Karinti Frigyes Szerettem az állatot A kis házi nyúl mindjárt nagyon megtetszett, mikor a konyhában letették. Buta, kedves kis feje, ijedt és lágy sima szőre. Azt a jellemző gyöngét, pártoló szeretetet érzem, amit nagyon jól ismernek kezdő szerelmesek, akiknek kicsi és macska szerű nőkkel akad dolguk. Nem akarok semmit tőled, te fehér ilyet kis nyúl, csak meg akarom simogatni a fehér bundádat, hátrafelé és óvatosan, hogy jól essék neked. Ölembe vennélek, és a kis fejedet Csimogatnám, hogy megnyugodj, És jól érezd magad. Biztonságban, és elhitt, Hogy nincs okod félni, Nem kell tartanod semmitől. Én vigyázok rád, és megvédelek. Ezt érzem, Egészen melegen és önzetlenül, Felolvadva ebben a védő, Önzetlen, odaadó szeretetben. És a kis fehér nyúl után nyúlok, Hogy megsimogassam. A kis nyúl azonban, Ilyet kis dög, Riadtan lelapul, és kifut a tenyerem alól, be a szekrény alá. Te csacsi kis nyúl, mondom neki felcsolváva. Lá, milyen kedves, ostoba, ilyet kis nyúl vagy. Tehát most azt hiszed, hogy bántani akarlak? Megfogni? Mohon megragadni? agyonütni, Megenni? Mert erősebb vagyok nálad? De érd meg, hogy szó sincsen mindenről. Hát persze, hogy erősebb vagyok nálad, és mindezt megtehetném, de hiszen éppen arról van szó, hogy nem akarom megtenni, nem érted. Sőt, gyöngéd és kedves akarok lenni. Meg akarlak simogatni. Meg akarok feledkezni önmagamról, magam jogairól, vágyairól, élvezeteiről. Te miattad, akit meg akarok simogatni. Hogy dobogó kis szíved megnyugodjon, is, jól érez magadat. Egész finom, bájos, törékeny, félénk kis lényedet. Ezt gondolom, megindult lélekkel, és egy piszkafával piszkálom a kis nyulat, hogy kijöjjön a konyhaszekrény alól, és megsimogathassam. A kis nyúl előbb húzadozik a piszkafa elől, orcimpái idegesen, rémülten táncolnak, aztán usdja, kiugrik, átfut a konyhán, bebújik egy sarokba. Utána megyek, és óvatosan legugolok melléje. Enynyje! mondom neki. Hát milyen ostoba vagy? Nini, -ni. hiszen még sokkal jobban reszkedsz és félsz, mint az imént. Persze ez érthető a te elfogult és zűk kis értelmet szempontjából, mely az neked, hogy abban a makadságban, amivel utána jövök, csak a vérengző vadállatok mohósága rejlhetik, és amely nem tudja megérteni az erősebbnek, fejlettebb erkölcsi érzékét és altruizmusát. No, most már aztán tényleg meg kell, hogy fogjalak. Meg kell, hogy simogassalak. Azzal az érzéssel, amit most érzesz irányomban, s mely vérszopó tigrisnek láttat engem, ezzel az érzéssel igazán nem hagyhatlak magadra. Be kell bizonyítsam neked, hogy mennyire tévedtél, hogy mennyire nem azért akarlak megfogni, hogy átharapjam a torkodat, hanem csak önzetlenül meg akarlak simogatni. Kellemessé akarom tenni az életedet, és nem számítok se hálára, se ellenszolgáltatásra. Óvatosan kinyújtom a kezem, s már a nyakán vannak az ujjaim, mikor egy kétségbeesett ugrással kirántotta magát, foldokolva nyifogott, és szétterpesztett lábakkal, lihegve, halálos félelemben bebújik a kájha alá. Nyelek egyet, és érzem, hogy a vér a fejembe száll. No, igazán példátlan butasággal van dolgom. Most mit tegyek? Abba hagyjam? De akkor azt fogja hinni, hogy neki volt igaza, hogy tényleg meg akartam enni vagy, agyonverni, és most kifáradva egyelőre lemondtam szándékomról. A kájha elé fekszem, és benézek a kája alá. Ott kucorog, apróra összehúzodva, és fekete szemeiben kimondhatatlan félelem csillog, amint tekintete az enyémmel találkozik. Most már aztán igazán megharagszom. – Te szamár! – mondom neki elkeseredve. – Hát nem hiszel semmiben, ami szép és kedves? – Hát nem hiszel az önzetlenségben, a gyöngétségben? – Hát nem hiszel a szeretetben, amely nem számít hálára? – Hát hogy bizonyítsam be neked szerencsétlen, hogy milyen alantasan, milyen megvetésre méltóan gondolkozol? – Persze a te buta és rossz kis fejedben, csak aljas, durva és erköstelen képzetek nyüzsögnek, harapásról, verésről, az erősebb kajánságáról, amivel elpusztítja a gyöngéket. De! Te undok kis férek, hát nem akarod elhinni nekem, hogy van harmónia. Van bensőséges, könnyes megindulás, mely a gyöngeség, szegénység, tehetetlenség láttán elfogja a lelket. A teremtésit annak a nehéz fejednek. Csak azért is bebizonyítom neked, hogy van. Most már hirtelen és mérgesen kapok utána. Erőlködöm. Kivörösödöm. A nyelvem kilóg. Megbotlom. leesem. Négy futok utána be az asztal alá, a déza mögé. Beverem a fejem az ajtófélfába, kiszakad a kabátom, a fogamat csikorgatom, és egyszer már meg is kapom a füleit, de ő, lihegve, most már hangosan makogva, kitépi magát, megharap, és a kamrában elbújik a hasábfák mögé. Most ott van és nekem szét kellene szedni az egész halomfát, hogy megtaláljam. De szétszedem. Szétszedem én, ha addig élek is. Szétszedem, és megfogom. És megragadom a füleit, és felkapom a levegőbe, és megforgatom, és ha falhoz vágom, és szétlocsantom a fejét, azt az ostobban makacs szamár fejét, amivel nem akarja megérteni, hogy csak meg akarom simogatni. Sógor, nem értem én ennek az izéjét. Ha mondja, ki lehet az a felolvasó pont? Ó, oh, hát az valami lesz. Ott lakhatik a press pontban. Pont ott. A pont. Aha. És... Mi lehet végteire is az a. Tom! Valami német huncucság lesz! Első podcastunkba ennyi fért. Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Reméljük, hogy a legközelebbi adásban akár az általatok felvett riportot is meghallgathatjuk. Ha kedvet éreztek hozzá, hogy besegítsetek az adásmenetbe, örömmel várjuk anyagaitokat az ambrusa.kukac.lib.pte.hu címre. Riportjaink nagy része okos telefonnal készült. Ezek a készülékek már egész jó hangot tudnak rögzíteni, úgyhogy nektek is menni fog. Ha bármilyen ötletetek van, vagy mondani valótok, nyugodtan írjatok. Ahogy az elején ígértem, most elmondom, hogy kik segítettek abban, hogy ez az első podcastunk létrejöjjön. Az első adás munkatársai tehát a következők voltak. A gyerekek Ambrus Kéri Noel, Barát Norbert és Engler Csilla. A felnőtt segítők Bitner Mónika, Engler József alias Teddy Ted, Király Gábor és Máder Edit. Külön köszönet illeti a riportalanyokat, akik úgy álltak a mikrofon elé, hogy velünk együtt nem is igazán tudták, hogy mi lesz ebből az egészből. Grecsó Krisztián, Simon Csorba Eszter és Takács Ákos. A műsorban elhangzott művek szerzői a következők voltak. Anvike, Búsi István, Hamilton Fan, József Attila és Karinti Frigyes, valamint két rövid mese hangzott el a Mesék és Mondák Mátyás királyról című könyvből. A műsor közben felcsendülő zenei betétek és effektek mind az ingyenesen felhasználható YouTube Audio Libraryből és más free forrásokból származtak. A műsort az ingyenes Audacity programmal vágtuk, effekteztük és szerkesztettük egybe. Az általunk készített hangzóanyagok a következő blog címen érhetők el, és itt fel is iratkozhattok az értesítőnkre, hogy ne maradjatok le semmiről. felolvasó.wordpress.com keressetek a Facebookon felolvasó.önkéntes néven. Podcastünk változtatás nélkül szabadon terjeszthető. Reméljük, hogy legközelebb is velünk tartotok. Sziasztok, és ne feledjétek Mindenkinek van hangja. Felolvasó.orgless.com Glóhú, oh, Ennyi volt.